101. Viața lui Zaratustra. Istorie și mit. Aceste indicații, puține și aluzive, sunt departe de a constitui elementele unei biografii. Marian Mole a încercat să arate că până și rarele referințe la personaje și evenimente aparent reale nu oglindesc în mod de necesar realități istorice. Fistaspa, de exemplu, reprezintă modelul inițiatului. Totuși, istoricitatea lui Zaratustra reese nu numai din aluzii la personaje și evenimente concrete, micul prinț, Vaepia, care de la Bodul de iarnă l-a refuzat popasul, ci și caracterul autentic și pasionat al poemelor Gata. Vaepia se scrie VA. E, cu bară deasupra, P, Y, A. Pe deasupra suntem surprinși de urgența și tensiunea existențială cu care Zara Tustra își interoghează Domnul. El îi cere să-i dezvăluie secretele cosmogonice, să-i dezvăluie viitorul său, dar și soarta unora dintre persecutorii săi și a tuturor răufăcătorilor. Fiecare strofă din celebrul Iasna, 44, începe cu aceeași formulă. Citez. Iată, îți cer, Doamne, răspunde mie. Închei citatul. Tustra vrea să știe, citez, cine le-a croit drumul soarelui și stelelor. Închei citatul. Citez, cine a pus pământul jos și a fixat cerul cu norii ca să nu cadă. Închei citatul. Și întrebările sale referitor la creație se succed într-un ritm tot mai năvalnic. Dar el vrea să știe și în ce chip sufletul său, ajungând la bine, va fi extaziat. Și, citez, cum ne vom lepăda de rău. Închei citatul.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 Arta, zece iepe și un armăsar și Cămila Făgăduită, o înțeleptură, închecitatul. El nu uită să-l întrebe pe Domnul despre pedapsa imediată a acelui ce nu dă plată cu i-a meritat, căci el știe de pe acum pedapsa care îl așteaptă la sfârșit. Pedepsirea răilor, răsplătirea celor virtuoși, îl obsedează pe zaratustra. Într-un alt timp, el întreabă ce pedapsă primește acela care dă împărăția, celui făcător. Altundeva el exclamă, citez, când voi afla puterea ta, o înțeleptule, cu dreptatea asupra celor care mă amenință cu distrugerea. Închei citatul. El este revoltat față de impuritatea membrilor societăților de bărbați, care continuă să sacrifice boi și să bea haoma. Citez, când vei lovi, Doamne, această băutură scârboasă, închei citatul.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 E adevărat că elementele mitologice abundă în biografiile legendare ulterioare ale profetului. Dar așa cum am amintit, e vorba de un proces bine știut, transformarea unui personaj istoric important în model exemplar, un nimn exaltă nașterea profetului în termeni mesianici. Citez, la nașterea sa și în timpul creșterii sale, apa și plantele s-au bucurat. La nașterea sa și în timpul creșterii sale, apa și plantele au crescut. Închei citatul. Și se anunță că... Citez. De acum încolo, buna religie mazdeană se va răspândi pe cele șapte continente. Închei citatul. Textele târzii insistă îndelung asupra preexistenței celeste a lui Zaratustra. El se naște în mijlocul istoriei și în centrul lumii. Când mama lui a primit Xvarenah de Zaratustra, ea a fost înconjurată de o mare lumină. Citez. Din de trei nopți, laturile casei păreau că ard. Închei citatul. În ce privește substanța a trupului său făurită în cer, ea a căzut odată cu ploaia și a făcut să crească iarbă pe care au păscut-o cele două junici aparținând părinților profetului. Substanța a trecut în laptele pe care, amestecat cu Haoma, le-au băut părinții. Ei s-au împreunat întâia oară și a fost conceput Zaratustra. Înainte de nașterea sa, Ahriman și multimea devilor s-au străduit în zadar să-i facă să piară. Cu trei zile înainte de a veni pe lume, satul a strălucit atât de tare încât spitamizii, crezând că a izbucnit un incendiu, l-au părăsit. La întoarcere, au aflat un copil în lumină în jurul său. După tradiție, Zaratustra a venit pe lume râzând. Abia născut, el a fost atacat de devii sau Daeva, dar i-a pus pe fugă rostind formula sacră a mazdeismului. El este învingător din patru confruntări, al căror caracter inițiatic este evident. El i-a aruncat pe rug într-o viziune de lupi, etc. Ar fi inutil să continuăm. Încercările, victoriile și miracolele lui Zaratustra urmează scenariul exemplar al Salvatorului, pe cale de a fi divinizat. Reținem insistenta repetarea a două motive caracteristice mazdeismului, lumina supranaturală și lupta cu demonii. Experiența luminii mistice și viziunea extatică sunt atestate și în India antică, unde ele vor avea un viitor îndelungat.